Takot Israel Iisraeli minutid Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetlis on Iisraeli minutid. Iisraelis mälestati teisipäeval, 18. aprillil, holokausti suukkunud. Mälestuspäev sai alguse esmaspäevõhtul päikese loojanguga ja kestis teisipäevõhtuni. Rahvusvaheline holokausti ohvrite mälestuspäev on 27. jaanuaril, kuid Iisrael on seda pidanud alati nisani kuus. Tänavu see 18. aprillile. Holokausti ohvrite mälestuspäev on Iisraelis rahvuslik tähtpäev, mitte riigipüha. mälestatakse kuud miljonit holokausti sukunud juuti. Kel kümme hommikul kõlas sireen, mis seerel kõik tegevused kaheks minutiks. Iisraelis peatuvad siis ka autod. Seerel taastub tavapärane tööelu. Möödunud aastase statistike järgi elas Iisralis veel üle 147 000 holokaustis pääsenud juudi. Neist 462 olid üle 100 aasta vanused. Holokauste ohvrid on saabunud Iisraeli mitmed poolt üle kogu maailma. Hiljutiste saabunud hulgas tuli möödunud aastal Ukrainast 521 holokausti läbi elanud immigranti. Suurimateks keskusteks, kus holokausti läbi elanud juudid elavad, on Haifa, Jerusalem ja Tel Aviv. Iisralis lõppes möödunud nädalal paasapüha. Enamuse jaoks oli see töövaba pühade nädal. Teinindusfääris võis ette tule mõni üksik tööpäev puhkepäevade vahel. Suurimaks rahva kogunemiseks pühade nädal ajal oli pühapäeval toimunud preesterlik Nutumüüri väljakul. Sinna kogunes tuhandeid inimesi, et osaleda sel erakordsel jumalateenistusel. Preesterlik õnnistus toimub suure, massidele mõeldud jumalateinistusene kaks korda aastas. Paasa pühadel ja lehtmajade pühadel. Vaid koronapiirangute ajal piirati see suur sündmus kümne inimesega, muudel juhtudel on see alati olnud massiline. Eelmiseks USA suursaadikuks oli David Friedman, kes oli ka üheks ülempreestriks, kes teenis vaimulikuna nendel suurüritustel. Paasapühad ajal külastas Templimäge 2200 juuti, kellest 1200 tõusis sinna esmaspäeva hommikul preesterliku õnnistuse sündmuse järgselt. Nädala jooksul käis nutumüüli ääres üle poole miljoni juudi. Möödunud kolmapäevast alates keelas Iisraeli valitsus juutidel kümneks päevaks Templimäele mineku. Seda seoses islami usuliste ramadani kuu lõpupäevadega. Juutidele soovitased piiranguid valitsusele mitmed turvalisuse eest vastutavad isikud. Kaitseminister, Kaitse ülem, Sinbetti juht ja politseiülem. ülem. Selle vastu oli siseturvalisuse eest vastutav minister, kes ütles, et terroristidele järele andmine on suurim viga, mida riik teha saab. See ei too rahu, vaid tekitab turvaliskega edaspidi. Nuttumüüri väljakut haldab Western Wall Heritage Foundation saatis pühade tänu tänusõnad politseile ja teistele turvajõududele, kes hoolitsid rahu tagamise eest selles juutidele üli tähtsas palvepaigas. Nad teatasid, et nii väljak kui ka läänemüüri tunnelid olid läbi pühade rahvast viimase piirini täis. Vaatamata mõningatele üritustele kurja teha, tagasid turvajõud rahu ja julgalõku läbi kogu pühade perioodi. Iisraeli suurim lennu Ben Kurjon Tel Avivi lähedal tähistas oma ajaloo kõige pingelisemad kuud. Märtsis läbis lennu ja oma ajaloo suurim hulk reisijaid, ligi kaks miljonit inimest. Kuu jooksul toimus 13490 kohaliku ja rahvusvahelist lendu. Reisijate hulk kasvas 57% võrreldes möödunud aasta märtsikuuga. Kõige populaarsemaks reissisiiks Israelist välja sai Dubai, kuhu lendas üle 117 000 turisti. Riikide hulgas on jätkuvalt kõige populaarsemaks Ameerika ühend riigid, kuhu märtsis lendas üle 190 000 inimese LA-viivist. Ameerika reisijate jätkuvad kasvu on oodata sügisel, kui seal rakendub Iisali kodanikele viisavabadus. Seda on oodata alates septembrist. Ka Iisali lennufirmale LL oli see kõige lennureisijate rohkemaks kuuks. Üle 430 000 reisia kasutas märtsis lendudeks Iisali firmat LL. Elal alustas märtsis ka uute sihtkohtadega, Tokio, Istanbul, Tablin ja Porto. Tokio otselennud osutusid võimalikuks tänu uutele lennukoridoridele üle Araabia maade. Hiljuti avas osa Araabia maid oma õhuruumi Iisraeli üle lendudeks. Tokio lend läheb üle omaani. Osa kaugida lendusid vajas ka luba üle Saudi-Araabia, kes avas oma õhu Iisraelile möödunud aasta augustis. Otse koridorid on toonud mitmed Aasia sihtkohad ligi kaks tundi lähemale. Vengurioni lennujaam sai tänapäevase terminali ligi 20 aastat tagasi. Sellest ajast alates on seda pidevalt suurendatud ja läbilaskevõimekust kasvatatud. Vaatamata sellele võtavad pass- ja turvakontroll kohati väga pikka aja, mistõttu soovitatakse sinna saabuda vähemalt kolm tundi enne lennuk väljumist. Ka saabuvate lendude pealt tulek ei ole seal kiire sageli kulub ligi tunde enne, kui kogu kontrollide teada läbitud saab. Tänu tasemel turvakontrollile on lennujaam osutunud reisijatele läbi aegade turvaliseks paigaks. Soomes saab esimene välisriik, kes hakkab kasutama Iisali raketikilpi David Slink, mis on tõlkes Taaveti link. Tehingu väärtuseks on 347 miljonit dollarit. Selle on võimalik lisada veel 237 miljoni eest lisateenuseid. Teave sellest tehingust tuli vaid päev pärast Soome ametliku liitumist NATO-alliansiga. Soome kaitseminister ütles, et David Sling lisab riigile uue võimekuse suuremates kõrguses lendavaid siistmärk edapada. Raketiturja on tehtud Iisrali firma Rahvele Advanced Defensive Systems, ja USA kaitsetööstuse Raython koostööna võimekusega tabada palistilisi rakette, droone, lennukeid ja teisi lendavaid ohuallikaid. Kuna tegemist on USA osalusega toodetud relvadega, tuleb Soomel saada relva lubaga Ameerika ühend riikidelt. Israel kaitseminister Joa Galant ütles, et tehing sai teoks seoses pikaajalise ja tugeva kaitsealase koostööga riikide vahel. Samuti seoses Iisraeli relvasüsteemide väga kõrge võimekusega. Kiidusõnu Iisraeli relvasüsteemide kohta ütles ka Soome kaitseminister Antti Kaikonen. Iisraeli relva hanketehingu algirjastas möödunud nädalal ka Kreeka, kes ostab samuti rahvaeli toodetava raketisüsteemi Spike. Hankesuuruseks on 388 miljonit dollarit. Spike raketti on võimalik välja tulistada väga erinevatelt platvormidelt maal, merel ja õhus. Tegemist on juba väga pikka aega tuntud süsteemiga, mida on Iisraelilt ostnud juba 40 riiki, kelle hulgas on 19 Euroopa, Liidu ja NATO riiki. Kokku on Iisrael müünud 34 000 raketti, milles 6 000 on ka juba välja tulistatud nii harjudusväljakutel kui ka reaalsetes lahingutes. Iisrael on läbi aastate olnud maailma üheks edukamaks relvatootjaks. Sellel on kindlasti kaasa aidanud ka vajadus oma riiki reaalsete ohtudest kaitsta. Iisralil ei ole taas rajatud riigi ajaloos olnud kergid ja ohutuid aegu. Agressiivsed naabrit ja samuti nende poolt rahastatud ja relvastatud rühmitused riigi siseselt on läbi taastatud riigi 75 aastase ajaloo üritanud Israeli maailma maailmakaardilt kustutada. Iisrael on pidevalt pidanud eksistentsiaalse ohuvastu seisma ja arendama ka relvastust, mis aitaks kordades suurematest vahendlastest jagu saada. Tänaseks kuuluvad neil mitmed relvasüsteemid maailma parimate hulka. Relvastuse arendamisele on kindlasti tulnud kasuks asjaolu, et neid on tulnud pidevalt katsetada mitte ainult väljaõppel, vaid ka reaalsete konfliktide ja sõdada olukorras. Loomulikult ei toimi relva automaatselt, vaid nende opereerimiseks on alati vaja ka hästi väljaõpinud isikuid, kuid ilma hea relvata ei ole võimalik agressorist jagu saada. Tundub, et lähene kaitsalased ekspertid on sageli jõudnud tõdemuseni, et mitmed Iisraeli relvad on reaalsetes konfliktide situatsioonides parimad, mis tõttu on üha enam neid ka teistele eelistatud. Kahju, et vabaduse kaitsel ja kurjuse vastu võitlus tuleb kasutada ka relvastust. Tundub, et kuni rahuriigi tulekuni ei ole teisi valikuid. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutit, mina olen saata juht Peetervõsu. my <sessimus> for Israel saying they might be saved Brethren, my heart's desire and prayer to God for ye I is that they might be seen they might I tell you the truth, in Messiah, sorrow and grief fill my heart, my people, my brethren are dying, I could wish I were lost, that they might be found. Searching for God in the Torah, doing the works of the law, striving in vain to be righteous, not knowing peace they will see My people will turn to Messiah Their sins He'll forgive Righteous they'll living in my heart's desire and presence Dakot Israel. Israeli minutid. Te kuulate pereraadio pereraadio.